Mine damer og herrer, det er blevet torsdag igen. Thomas og Martin er samlet i deres studie. <laughs> vi er tilbage. Vi byder velkommen til Vi var ikke hurtigt nok. Den ydmyge Formel 1-podcast episode 7, hvor vi vil se lidt tilbage på det kinesiske Grand Prix. Shanghai International Circuit. <laughs> Jeg ved det ikke. Ja, men så er vi i hvert fald i gang, ja. og dejligt at se dig, og håber du har haft en god påske. Ja, det har jeg. Jeg, jeg tog smut til, til Jylland. Det skulle til sammen med resten af familien. Og så havde jeg jo også den eneste stor chance for sommerdæk på bilen. Og det er altid lidt lille højdepunkt for for vores lille familie, fordi at vi har købt bilen af... Jamen, det er en historie, der skal med. Vi har købt bilen af, af et familiemedlem, som på det tidspunkt havde valgt i en yngre alder at sætte nogle helt enorme fælger på. Så det er de fælger, vi får på hver sommer. Og det ligner den største Briand-bil. Og så har vi altså to børn. Og så meget min hustru, kommer og kører i den. Og det passer overhovedet ikke sammen. Ja, det er jo en terpentingrøn. Øh... <laughs> Corolla er eller... det. Nej, Karine, må det næsten være. Corolla er den voldsomme slags 1,8 Turbo blader. er der ikke på. Det ville da være fedt, hvis der var. Men kæmpe, helt enormt store fælger. Uh, og med den intro, så... Øh... Det lyder jo direkte videre til race. <laughs> ja, ja du, du er ikke gået i gang. Nå, Shanghai, Thomas. Ja. Hvad var din oplevelse? <laughs> jeg synes simpelthen kedeligt. Jeg synes, det var et afsindigt kedeligt løb. Ja, det var øh, det var et af de løb, hvor jeg så havde tænkt... Det plejer, øh, med, med løbene har det hiddet til at være sådan, øh, at hvis jeg synes, det var et de interessant løb, så du synes, det var et de kedeligt løb og omvendt. Og, og denne gang, der var det... For mit vedkommende et, måske ikke et horribelt løb, men et, et ret kedeligt løb, og det fik mig med det samme til, at tænke på, at det lyder Marcin sikkert det her. Han må synes, det var et helt fantastisk løb. Og jeg røv kede mig. Er det rigtigt? Ja, på og fra lige Alonso. Øh, altså, der, der er jo ting, der var jo Alonso, hvilket jo fik mig lidt ud på kanten af stolen, og det må man jo sige, at det var den vildeste ting, der skete. Specielt Absolutely. med den afslutning, der var, hvor der blev hentet sekunder. Absolut. Øhm, og så var, der jo, så var der jo vores allesammens lille brasilianske favorit. Filippe Massa, der valgte at gøre spillet altså, rigtig spændende fra starten af. Hvordan han ikke slog igennem den, den første lange tid. Ej, det var helt sindssygt. Men, men nej, ikke den mest imponerende. Ja, det var, ikke, det var ikke det fedeste løb, det må jeg bare sige. Nej, altså nu vi lige er ved Massa, så kan vi jo... Det var jo igen en, en Williams, der nærmest... Altså, på nu en tidspunkt... Det undrer, mig mere. det undrer mig ret meget, at der ikke er nogen af de, de, de større tv-kanaler, der, der har kommenteret det. Men på nuværende tidspunkt, der må vi efterhånden slå fast, at Williams har lavet en eller anden form. Nu må de jo ikke køre med launch control, men de har lavet en eller anden form for starter i den bil, der, som så absolut virker bedre end resten af feltet Fordi der er ikke nogen bil, der i hvert løb sætter bedre fra start end Williams. Nej, det virker som om, de, får vægt, altså de har fået vægt fordelt det helt rigtigt, med det der med det her bid i vejen, lige meget nærmest, hvor, altså hvor stille de har stået inden, altså Hamilton gjorde alt for, at på rummerbrownden, der er de sidste, ja. Ja, han de sidste halve minut, der holdt de jo nærmest, inden de kørte på plads, ja, præcis, ikke? Så, så, så det var ikke, det var ikke sådan en overgang. Og lige så, så, så ser vi altså, at den her Williams nærmest eksplodere fra starten, det er jo enten Bottas, eller, eller øh, hvad hedder han, øh, eller masser hver gang. Den her gang kan man så slet sige, at, at det var den begge to. Og det resulterede så også i, i det første øh, drama, om man vil i løbet. Og det er simpelthen, øh, som jeg ser det, at Alonso pågør masser. Det er, øh, det, er, øh, det er en påkørsel af den slags, hvor man sidder og tænker, at det kunne måske ikke helt være undgået. Men... men det er der, synes jeg. Og faktisk et par sekunder senere, så er det råspad, der rører på Bortas. Den, er som, vil jeg sige, den, den, den kunne nærmest ikke være, være undgået. Jamen, synes du virkelig, det er masser? Ja. Nå, det synes jeg ikke. Jeg har set det adskilt i gangen nu, og, og jeg bliver sådan mere og mere sikker i min sagvære. Jeg synes bare, at når man ser det ovenfra, så må man alligevel give cadeau for de relativt små spejl, de sætter på den bil, mm. hvis Alonso skulle have set ham, fordi han... han han slår jo nærmest midt ind igennem altså fra den ene side til den anden side og lige pludselig er han på siden han af. han drejer ud i masser og han rejser desideret ud i når man sidder og tænker, at du havde rig mulighed for at Jamen, han gik Ja, han gik op fremad. Ja, han kigge fremad, men det præcis, men han tænker han fra at masser, han var kommet på den måde det, som han gjorde. Det er hans arbejde. Ja. sådan er det ved racerkør, du blev nødt til at kigge der spejlene, ej deltids i starten, når fældet er samlet. Så så jeg sad lidt og tænkte, det var skønligt det der, fordi at det har været en af de få gange hvor hvor jeg har kunne forsvare masser at tænke det er rent faktisk lidt unfair, det der er Det er ikke kun dig, der føler, at resten af verden er mod dig. Man kan så sige, at uh, Massa, mystikken, om man vil trademark, den vender tilbage senere i løbet, hvor de går helt galt for ham. Ja, altså, jeg synes jo, at det er imponerende, at pitch Crew der har øvet og øvet og øvet, stadigvæk ikke kan kende forskel på venstre og højre. <tryk> øhm, og at man bruger så lang tid på at sidde og skrue hjul fast, uden at tænke om at tænke, ah, Bum, bum. Der er nok et eller andet galt her. Uh. Altså, det, det, det ligner jo, og nu, jeg er jo ikke meget for at ydmyge uh, Williams. Det er jo et hold, jeg i jeg særdeleshed godt kan lide. Men det ligner nærmest et jeg andet en tegnefilm, da der er en af pitmekanikerne, der tager hjulet. <laughs> Efter gentagne gange, og har prøvet at sætte det på, vender det om, og nærmest, altså man kan nærmest se spørgsmålstegnet over hans hoved, hvor han så siger, nej, det her det passer ikke. Det sker pej! Det her. Det, ja, og, og de finder også senere ud af, hvad der, hvad der er galt, der har masser på det nærmeste mistede mere chancer, han havde ja, han, øh, for at skrue på ringen Han den ender på den 15. plads, ikke? Han starter 6, så altså det må man sige, det er jo ikke specielt godkendt. Nej, altså, og, og han havde faktisk farten til at beholde den 6. plads. Ja, ja. Til. Øh, man kan så sige, så altså, han gør jo så, hvad han kan for, for at opveje det, øh, og igen må jeg sige at jeg synes, det var ikke de løb hvor det så ud til at at også var hurtigere en masse så om de igen skulle have været ude i en feide om, om hvem der skulle i plads og sådan. det men han gør jo altså Bota gør jo i virkeligheden kun det han holder positionen ikke? han starter syv og slutter syv år, så det er jo ikke nej og, og, og der synes jeg faktisk uh, sikkert at at vi kan snakke om uh, om Nico Hylkenberg, fordi at uh... Det her, det var altså en bane, som, øh, hvor, hvor i hvert fald ifølge kvalifikationen... Nu kan jeg ikke huske, øh, hvad, hvad endte øh, Hylkenberg på i kvalifikationen? På noter. Få, på noter. I kvalifikationen så det i hvert fald ikke rigtig ud til, at øh, forsenia kunne, øh, kunne få det til at hænge sammen overhovedet Og alligevel, så, øh, så formår øh, Hylkenberg altså at vekslet det til en, en 6. 6. plads. Og det efter, at han, øh, han i den grad har ligget og, og øh, sørget for at skabe et hul til, til så osv. Ja. Og igen, igen, igen, må jeg altså sige, det ser ud som om det er Hønberg, der igen overperformer, fordi den bil, så altså ikke godt kørende af den her vane. Hvilket er, er, er vildt underligt taget betragtning af, hvordan det gør på det forløb, eller i det ja, de forløb ja. Om ved jeg godt, at Nico Rosberg har en utrolig god bil, men jeg vil også godt hylde ham lidt for den måde, hans altså, han startløb, ja. det var virkelig, virkelig ned ad bak, der tænkte man, holder om. Det er første lige gang, siger, nærmest en Mercedes, der, der skulle til Jamen det ligner nærmest en, en, en Mercedes, der var bare i pitten for ja. at trække sig tilbage. Ja. Og så kører han alligevel op og får en anden plads hjem på det. Jeg starter fire skal man også lige have med. Mm. Så han, han får overhalet lidt på vejen. Ja. Og Fernando Alonso ender jo som, femmer, eller som treer og starter fem. Jamen altså, jeg synes ikke rigtigt, at man kan komme udenom, at, at, <tryk> at uh, Fernando Alonso, han, han, var, øh, han var livets højdepunkt, og han var også øh, løbets overskrift. Ja. Øh, og det vil jeg næsten lade dig uddybe for Jamen der er, der er ikke så meget at sige til det Fordi jeg, jeg synes egentlig at, at, at lige meget Nu så jeg den med danske kommentatorer mm. hele, øh, hele løbet, Hvor meget de prøver at snakke den der Ferrari ned til At nu skulle det bare gå galt Og den eksploderede jo nærmest snart under ham Så må de jo også komme igen i den sidste tredje løb Og sige Det kan også være at de har fundet noget øh, jeg, jeg tror til dels at de har fundet noget øh, Jeg tror dog i højere grad Det handler om at Al Alonso, fandt Alonso har uh, fået lavet den helt rigtige opsætning på hans bil. Far der Alonso. Ja lige præcis. Har fået lavet en helt rigtig opsætning på et bil og, og, og fået uh, fået vinklet den, den kapacitet, der nu ligger i den her bil til at passe fuldstændig til hans kørestil, fordi sammenligner du med det løb, som Räikkönen havde i må man get på den samme bil. Ja så så det jo nærmest ud som om, at, at der overhovedet ikke var sket nogen, øh, nogen ud, øh, udvikling for, for Ferrari. Nej, Reikunen har jo udtalt bagefter, at det han virkelig kæmper med, han kan ikke få varme ned i de der dæk, han, han mener, at øh, Han mener, at hans kørestil til den her form for biler er forkert, altså, ja. og det, det, er egentlig, det er egentlig det, jeg vil hæfte mig ved. At... To ting jeg vil jeg hæfte mig med, både at øh, Reikunen nu er begyndt at tale i flere og i sætninger, der er mere end en halv linje lange. Det, det, er, det, er der ja. rigtig, altså det bliver der ikke snakket sammen om. Men du har faktisk en række der nu der ud og sidde og, og fortælle om, hvordan oplevelsen er der. Uden at være pissesur eller fornærmet mm. og mangle penge eller noget sådan. Men, men reelt ikke gå ud og fortælle, jeg har de her de problemer. Ja. Min kørestil er lagt til noget andet. Vi skal finde ud af, hvordan vi får mixet det sammen. Ja. Det er ikke det er ikke ice man som jeg så øh, før. Og det må man jo... På en eller anden måde, øh, give en anden form for gave til Ferraris øh, marketingafdeling, eller hvem, øh, ja, der har altså ved både, både det, og sådan også spørgsmålet om, at, at rejkunderne er blevet en smule ældre, ældre, og måske lidt mindre ligeglade, end han var i gang. Men det er jo ikke mere en sidste år, hvor han så også var en mavesur finne, der ikke har fået løn, det hvor han talte vi skal ikke så langt tilbage. <laughs> Nej, altså, og nu vi lige er ved Ferrari, så synes jeg, at det blev påpeget af en lytter af podcasten og en rigtig god ven, jeg må jo spise lidt ydmyge for sidste gang, der formodede jeg og sige, og troede også på det, at jeg ikke troede på, at en Ferrari den kunne veksle til meget mere end, jeg tror, jeg sagde en 6. plads, jeg sagde måske også lavere end det, og det det... Den punkterer Alonso jo fuldstændig til ja. at sætte den plads. Jeg vil også sige, øh, selv i retrospekt efter at se løbet, øh, og det er ikke nogen undskyldning, det er mere en forundring over Alonso evner. Jeg aner stadigvæk ikke, øh, hvordan den mand formår at sætte en Ferrari på en ja, jeg, jeg, jeg forstår det ikke, altså den, den jo den ser, det, altså Ferrari'en ser egentlig rimelig godt kørende ud, den ser bare langsom ud. Men den er jo ikke langsommere end tredje en plads. Nej, tydeligvis ikke. <laughs> Så, øh, og man kan sige der, altså Red Bull har jo lavet en bil Der ser ud som om den kører stærkt Ja øh, Igen øh, Den engelske udsendelse havde Et helt fantastisk lille setup Hvor de faktisk viste De havde taget en, et billede Af en Mercedes Af en Ferrari og en Red Bull Og så viste de bremsedistancen På langsiden Hvor de forskellige biler bremsede mm. Og tættest på svinget Var naturligvis Mercedesen så var Ferrari en og så var Red Bull'en. Men det der var helt afsindigt, det var, at mellem hver bil var der, øh, der svaret til en distance på tre biler. Det vil altså sige, at, at fra Mercedes'en til Red Bull'en var der seks biler. Ja, der var faktisk syv, ikke? hvis du tager, tager, ja, tager Ferrari'en ja, hvis, med. Hvis du tager Ferrari en med. Øh, og det havde de omregnet til på langsiden en fartforskel på 20 km i timen. Uh, hvilket allerede inden uh, løbet var igen, var blevet yderligere omrendet af Christian Horner til uh, cirka 0,7 sekund per omgang og det er altså det her, som jeg snakkede om uh, før uh, måden hvor på med fungerer det er altså ikke noget, man bare lige kan opveje det skal findes andet sted, de kan ikke Renault kan I ikke gå ind og efterligne med motoren De må ikke ændre med motoren ved den måde, den fungerer på. Så det er altså en tidsdifference, som Red Bull og alle andre hold, der ikke kører med mercedes skal finde andet sted. Og det er godt nok meget. Ja, og det tror jeg ikke. Altså, jeg, må... jeg, kan ikke jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig. <hømmen> Nej. Øh, der kan jeg jo komme med en lille historie, <hømmen> som også har været bragt. Og det er jo, at øh, altså, hvis man kigger på historiebøgerne, så er folk, der har haft fire sejre, i træk, mm. nærmest sikker på at vinde mm. mesterskabet. Ja, men mm. du har også nogle, øh, nogle statistikker, har du ikke det? Jo. Martin, øh, der er, i forvejen er forholdsvis glad for, for statistikker, kan man, kan man sige. Podcastens, nej, jeg vil ikke sige svar på Jens Hansen, det er dog alligevel. Yeah. <laughs> jeg synes også, vi skal være søde ved mig i dag. Øh, nu er vi jo sammen igen, efter længere tid. Øh. I, I vores, øh, i, i vores hjemmebagte studie. Det går helt galt nu. Du kan du ikke finde øh, kaffe rundt i det? Jo, der var en. Øh, to sekunder. Nu skal jeg være der. Bum. Fire kampe i træk. Der har Alberto Ascari. Han vandt i to, eh, 1952. Jack Brabham, Han vandt i 60'erne i 66. Ham kan vi godt lide. Jim Clark 63 og 65. Også oh, legende. Rint i 70. Er Ton 88-91, Nigel Mansell, i 92, ham kan vi rigtig godt lide. Nigel. Alan Prost 93, Fragerlig. Michael Schumacher 94, 2000, 2002, 2004, ja. Fernando Alonso i 2006, som Button den 2009, Sebastian Feddel 2012 og 2013. Ja. Alle sammen folk, der har vundet fire løb og vundet ja. et verdensmesterskab. Det er relativt mange. Ja, yeah, men omvendt med, med, med øhm, velvidende, at vi er tidlig på sæsonen, så er der godt nok heller ikke meget lige nu, som taler mod, at Hamilton han skulle stikke af med det hele. Der er kun én, og, og, det, og det er Nico Rosberg. Ja. Fordi hvis du går ind og kigger på, hvem havde de andre som markerer igennem mm. de her, så er det lige bort til et fra Ertons hænder, vil jeg sige, så, så havde de allesammen svære. Ja. Øhm, men, øh, men spændende... Så øh, på den måde, så har vi ligesom solgt sæsonen. Der er ikke grund til flere podcast. Statistik siger alt. Men eller der er også nogen, der mere. siger, at statistik er til for at blive brudt. Så øh, ja, det håber jeg det. lidt ja. på. Ja. Men, øh, men, men nej, generelt så var det ikke rigtigt i som jeg var helt over over. Jeg synes egentlig ikke, der skete så meget. Og, og måske på måske mere personligt plan skete der ikke rigtig så meget med, med de kører og de uh, teams, som jeg egentlig gerne havde set ske en masse ja. med. Øhm. De, jeg havde, altså, jeg havde mange forhåbninger til McLaren, de ligesom havde rejser. sig Ja, de, dem skal vi helt sikkert omkring. Øh, men, men det skete ligesom heller ikke. Øh. Altså, øh, jeg ved ikke, om det kun er mig, der, der finder det øh, nærmest skræmmende. Men lige nu, der er McLaren, McLaren, det er det dårligst kørende med hold i feltet. Altså vi, vi, vi snakker en motor, som, som øh, nærmest gentagende gange nu, er blevet bevist at være langt den kraftigste, langt den bedst kørende øh, på fældet og, eller i fældet. Og selvfølgelig Mercedes kan helt sikkert få det til at køre. Williams må man også sige er godt kørende. Force India også rigtig godt kørende, og har jo fået det, det, det podie, som, som de så lang tid øh, havde søgt efter. Og så er der McLaren, og McLaren slutter er det en, en 12. plads. Og hvis du kan finde her en 12. Plads til Jensen Botten, kan det passe. Ja, en 13. plads. Nej, en 11. plads til Botten og en 13. plads til Kevin Magnussen. og de startede jo sådan henholdsvis 12 og 15 ikke? Og og altså her snakker vi en Tore rosso med Daniel Kjart, som ligger lige foran Jensen Botten og en Tore rosso med Jean-Erik Verne, eller Verne som du udtalte eh øh, som, øh, som ligger foran Kevin Magnussen. og øh, det synes jeg siger alt. Altså, undskyld mig, men det er katastrofalt for et hold, som McLaren. Ja, og det har de jo også været ude at sige selv. Altså, øhm, og jeg er ikke blevet ude at sige, at, øh, at der kommer massive opgraderinger. Det, det, jeg finder, som, som er rigtig, rigtig interessant for det her, det er... At i modsætning til, vi sidste gang snakkede om Ferrari hadde smidt håndklæde, så virker det slet ikke som om, at McLaren er på vej ned ad Nej. den sti. Altså, de er... De er stadigvæk offensive. De er ude melde ordentligt ud. De siger, at de ved, hvor problemerne er. De kommer med en stor opgraderingspakke til næste løb, som er om lang tid. Øhm, og de mener egentlig stadigvæk, at de har en bil til at køre på podiet. Altså, de regner med at få flere sejre, eller i hvert fald komme på podiet med i den her sæson. Og det er da optimistisk. Ja, og, og, og, og, og det undrer mig ikke, at, at det er holdningen fra McLaren, fordi altså, det, det, det har vi... Øh sagt gentagende gange. McLaren er, selvom det måske ikke ser så lige nu, så er McLaren altså et af de hold, som er absolut nogen af de bedste til at udvikle på en bil. Hvad de ikke har formået i tidligere sæsoner at gøre med en bil, der nærmest ikke kunne køre fra starten af til slutningen af sæsonen. Altså Jeg tror, det er to sæsoner siden, der slutningen af, af sæsonen, der stod de med den bedste bil. Den, på alle punkter bedste bil i, i fællet. Øh, som, som også kunne køre fra en Red Bull, praktisk talt alle steder på banen. Man kan sige, at sidste år gik det galt for dem, og i år der har de heller ikke haft en god start. Mm. Men jeg tror også godt på, at, at McLaren kan rejse sig. Og så kan man så sige, at McLaren er lige omtrent så britiske, som, som man overhovedet kan blive som racing-team. Ja. Og undskyld mig. Ferrari er italiener. Og der er altså et eller andet med, at der sidder følelserne helt, helt ude på tørret, ikke? og, og der skal det ikke gå meget galt før der bliver skrevet, og det snakker vi også om sidste gang med, med Montezemlors udskiftning af den øverste top i, i, i Ferrari's racing team. Øhm, men, men nej, jeg tror stadig på, at McLaren, de, de kan rejse sig, men, men der skal også ske meget. Man kan jo sige, øh, ja, Bouliet, han var allerede uden med en, en udmeldelse om, omkring en ny øh, aerodynamikpakke, jeg tror tirsdag, ja. hvor løbet var kørt søndag osv., den kommer vi til senere. Men det tyder også på, at fabrikken i den grad er på arbejde lige nu, ikke? Ja, og tror på det, så, øh, så det må man jo sige er, er godt nyt for for Kevin. Se det. Ja, lad man, lad i det hele taget. Altså det, det, det klæder eksporten at se et hold som er ikke lige dernede. Øh, og, og Jensen Bodden så jo nærmest ud som om øh, han, han øh, som, som om det gjorde ondt, da han snakkede om problemerne forud forløbet. Ja. ikke? Men det er også første gang jeg har set udtalelser fra øh, for, for hvad det, journalister i pitten, der så Kevin Magnussen forlade det, hvor han vidderligt så nedtrykt ud. Ja. Altså, han havde ikke været med hovedhøjde og med fanen og i, og det skal nok gå. Det havde sgu været sådan et uh. Jeg ja, tror, det. de har fået sådan en losing. Ja. Og jeg tror også, at Ron Dennis han nok skal... Ja, og, og det er jo så der meget mit tiltro til, at det nok skal gå allesammen. Det er baseret, fordi, at Ron Dennis han er den gamle skole. Der skal resultater på bordet, og hvis det ikke kommer nu, så skal han Del med nok sørger for, at det kommer i morgen. Ja. Altså om det så kræver han, at han halve for og går ud og køber stort set alt, hvad der er af dygtige mekanikere, og jeg skal komme efter dig fra alle de andre hold, så er det det, der sker. Ja. Der skal bare ske noget. Er der en anden stolthed. Altså ja. det er ikke så meget øh, mandskabspleje og de bløde værdier. Det er, sku... <laughs> det er, det er resultater på bordet. Altså. Så spændende at se, hvilken udvikling de går i. Er der andre? Jo, Lotus vejer godt lige en tur rundt ja, omkringen. Øhm, kørte jo, må man sige, rigtig godt. Men endte så ikke så godt <løb> En gearkasse der røg Nå det er rigtigt ja, ja det er svært Han lå ellers på en tiende plads Ja han lå rigtig godt Og egentlig med, med positive resultater Også fra træningen og fra øh, kvalifikationen Jeg var meget overrasket over Lotus Ligesom så til Som ligesom du selv sagde tidligere At, at de, de, to, de så sig selv som det anden bedste Renault lige nu Ja ja lige præcis Og igen altså nu vi snakker udviklingen af bilen Hvad de ikke er gået fra i løbet af Hvad er det fire løb nu til hvor de er nu, nej, de ligger stadig ude fra og så videre, men altså vi snakker om en bil, som, som blev overhalet af Marusha og Caterhams, og jeg skal komme efter dig. Og nu ligger de altså lige pludselig og, og ser helt fornuftigt ud, i hvert fald i hænderne af Grosjean. Maldonado, crashter, ham kommer vi til senere. Ja. <laughs> Æ, men, øh, men nej, jeg, jeg synes det er meget opløftende. Æm... Men han kører en 14'er hjem, ikke? Jo. Jo, Madonardo gør det, ja. ja. men, men altså, igen, jeg synes også det her, hvis man skal finde noget i alt det, der sker med Lotus lige nu, så synes jeg også, at, at, at man kan se, at Grosjean, han er altså ved at slå sig fast som en virkelig dygtig, dygtig kører. Ja. Og, og muligvis også noget, der kunne være attraktivt for et andet hold næste år, ja. hvis Lotus ikke løfter sig helt enormt. Og stadigvæk, må man jo sige, at, at, at Fernando Alonso er jo ikke skrevet nu. Men han kunne jo også. Der går stadig rygter om det der mclaren besøg. Ja. Øh, så det kunne også være, der, det kan godt være en sæson, hvor der sker en masse. Øh. Nu følger jeg jo ikke med i så mange sport, øh, sportsgene osv., Men jeg synes jo altid at. at øh at det er sjovt, at noget af det største, for eksempel i NFL osv., det er, når der bliver rusket op i alle holdene og så videre det må man jo sige, det går igen i Formel 1. Ja. Slutningen af sæsonen, når der lige pludselig et eller andet sted der åbnes op hos en af de store teams, jamen så bliver der rusket, godt og grundigt, i hele, i hele posen, ikke? Øhm, Men rolig Vi er i fire løb, ja, ja. og men, Twin Tusk uh, er twin udgået øh, med Grouchan og ind, med, en, med en Pastor Maldonard ja, på 14. Men, plads. Men så. altså for nu lige at lugte en med Lotus... Da, øh, Lotus ligner i hænderne af Grosjean et hold, som godt kan begynde i hvert fald at ligge og konkurrere om, om, om de sidste pointe. Måske mod Toro Rosso eller sådan noget. Men det kunne også være, at Grosjean bliver, hvis Maldonado bliver der også. Fordi så er de lige pludselig råd til at afløne aflønne. Altså, men men det, jeg mener bare, at det kan godt være, at der nu kan komme noget kontinuitet i holdet. Det er muligt. Det er øh, pengene, pengene skulle jo være der nu, hvilket i særdeles har været det, Lotus med. de har gemmet med. Men det har også meget Sørensen. Stående yeah. ude i kulissen. Og det er jo for mig at se den eneste grund til, at Saxo Bank har smidt penge i den der maskiner. Helt, måske, helt øh, Altså, jeg, jeg, jeg, tænkte, jeg, nu ved, jeg ved ikke noget om, hvor mange penge Saxo Bank har smidt. Men jeg ved, at Pastor Maldonado er kommet med helt mange penge, hvis man skal se på de penge, han lavede hos Williams, ja. som en, en, en indikator. Og det betyder altså også, øh, at, at Lotus allerede forud for sæsonen har sagt, at de nu har det budget, de skal have for løbende at kunne udvikle på bilen. Og det var jo et af problemerne sidste år Rigtig meget nødvendig Men øhm, Ja... Det, det var de et, øh, et Ja... Øh, øh, overraskende fået os beggevis øh, semi løb øh, Totalt domineret af, af Mercedes ja. Så jeg ved ikke om vi bare skal lukke den der Og så øh, smutte over til Uno Top overskrifter i stedet for Det synes jeg yes. Jamen, så går vi øh, direkte fra Kina, og så til en fortælling for verdens egne af nyheder. Altså, det var lige for, at jeg igen var klar til at gælde Kim Schumacher der. Jeg synes, øh, jeg synes det er smukt, Martin, ikke? Ge GAS! Ja, og jeg starter med... de øh, GAS! Jeg vil rigtig gerne starte med... Åh, øh, oh, det bliver oh, hårdt, det oh, her. <laughs> ja. Med Williams. Jeg lå øh, Men vi har jo været kort i over det. Jeg synes, øh, der, det er nyheden om, at... Øh, de brugte rigtig meget tid i pit. På grund af, at de havde taget det forkerte bagdæk ud til den forkerte side af bilen. Og øh, skal vi gå mere i den, eller skal vi bare gå videre til den næste? Jeg tror igen, det har været et af de punkter, hvor Frank Williams har været klar til at indtræde som teamchef. Og lige uh, sætte det hele på plads. Jeg skal ikke kunne sige, om det er ske, men ja. Jeg tror, jeg, jeg tror i hvert fald... Det er en dag, der vil jagte ham i graven. Ja, lige præcis. Øhm, jeg har en nyhed om øh, Sebastian Vettel. Det er rigtigt. rigtigt. Det er rigtigt. Det er det. Jeg har ja. øhm, Der er en nyhed, der hedder, at Vettel øh, ser ud til i den nærmeste fremtid, måske allerede til den næste løb, at få et nyt chassis til hans bil. Måske kun en ny bagende. Det er endnu lidt uklart. Øhm, og det lyder måske som en bakke til. Men... Det skal altså siges, at øh, vi har set flere gange tidligere, øh, også for andre hold, at et helt, helt nyt chassis nærmest har betydet en ny bil for forskellige kørere. Øh, det sidste eksempel, jeg kan huske, det var faktisk Roman Grosjean, der, der simpelthen ikke kunne forstå, øh, jeg tror det var sidste år, hvorfor han ikke kunne få det til at holde. Øh, hvorfor han ikke kunne køre samtidig som øh, som Kimi Raikkonen. Og det ændrede sig altså, da han fik et nyt chassis, og... Øh, de håber selvfølgelig på det samme fra for Red Bull. Det er Helmut Marko, øh, teamchefen for, for, alt hos, øh, eller for formel 1 motorsport hos øh, Red Bull, som har været ude at sige, at, øh, at et af de problemer, der har været med Sebastian Vettels øh, kørestil, det har simpelthen været, at han ikke har haft nok grip på, øh, greb på bagdækkene. Og det har simpelthen betydet, at han har mistet for meget tid. Og det har altså til, de vil fikse med en ny bagende. Ja og med denne ene nyhed om fætter øh, går jeg direkte videre til øh, Hamilton, som er ude at sige, at han har, øh, ja han har simpelthen det psykologiske overtag på Nico Rosberg. Jeg elsker at det er Hamilton der selv ud at sige det. Altså er det ikke sådan en en åbenløs, det, vi står på legepladsen og driller hinanden og jeg siger at jeg er stærkere end dig måde at sige, at jeg vil gerne have det psykologiske overtag. Jo, men det er også lidt at pege lidt i panden på om jeg kan sige. Jamen det er det. Altså. Og, og, og jeg tror lidt, det begynder at smage af det der, som sidste gang jeg sad ved at rose dem sådan lidt, og snakkede om, at det var lidt sjovt, at de stadig godt kunne se det sjovt, selvom de var konkurrenter. Hvor jeg tror, det var dig, der sagde, jo jo, men det er lige, lige, lige indtil der et verdensmesterskab, der potentielt ligger og op dem. Jeg tror, det er der, vi er ved at være med. Men ikke desto mindre, det er jo en anden ting, det er jo, at øh, McLaren har været ude og rose dem selv, Nej, ikke McLaren. Mercedes har jo også i den her uge været ude og rose sig selv, fordi at de giver deres køreplads til. Og at de må kæmpe, og der er ikke Tim fordi de står og peger fingre af groft af Red Bull lige i øjeblikket. Mm. Øhm, så, så. Og det, det er ekstra sjovt, fordi de er faktisk så sent som i dag eller i går, også ude med en, der siger, en nyhed, der siger, at vi må overveje, om der skal være Tim i fremtiden. Så de er sådan lidt. Selvmodsigende og ved ikke rigtigt hvor de står virkeligt til mm, Ja og lige den der uh, Red Bull Mercedes ting Kan jeg godt lige droppe en lille linje om også, Fordi der har også været en nyhed ude om At uh, Mercedes uh, Rent faktisk sidste år Nej slår hvor Mercedes i år Har været ude da det var At uh, Ricardo fik deres straf Og sige at uh, fordi de ikke overholdt uh, Reglerne Så skal de simpelthen have tre Dages karantæne For Grand Prix. Og det, altså der, tre, er jo, vi snakker, tre, tre løbsdage. Hold der Og det er, jo, det er jo en fest i sig selv. Men der, der er jo nogen, der mener, at man er i gang med at kigge tilbage på sidste sæson. Hvor at uh, Mercedes-gate og pirelli den kørte, hvor Red Bull var rigtig meget i vælten øh, mod Mercedes. På grund af, at de havde fået lov til at teste de der. der ja. Og der stod Red Bull over i hjørnet, og var dem, der ikke var blevet spurgt. Ja, ja klar. Så, så de mener, at det, var, det lidt har været Mercedes' hævn det her, nu har de, nu er de kastet igen, lidt altså nu, nu nu siger jeg igen i millionsport, skole går, ikke? Jo, det, jo, det virker jo. sådan lidt. Nå. Martin, jeg har en nyde mere om uh, Fettel. Nej. jo, det er rigtigt. Ja. Æm, nu ved jeg ikke, om du vil mærke til det. Det tror jeg, 99,9% af alle de mennesker, der så racerløbet, gjorde. Fettel fik på et tidspunkt en ny timerorder, hvor han fik at vide, Lad Ricardo kom forbi. Det, det sagde han øh, mere eller mindre tough luck efter en lille diskussion, altså, det kan jeg godt glemme alt om. Og han er så efterfølgende ud og sige, nej nej venner, der er tale om en misforståelse. Det var slet ikke det, jeg troede, I sagde. Han har det vildeste radioudstyr i den her hjemme. Han har ikke fået skiftet den siden sidste år med Weber i hvert fald, fordi det er fuldstændig det samme. Ja, øh, og han er sig ude med den her udtalelse, som siger. Der er tale om kæmpe miståelse. Øh, det var slet ikke min mening. Jeg kunne da godt se, at han var hårdere end mig, så, så da det gik op for mig, så lå jeg ham komme forbi. Mm. Men det var også det visuelle indtryk, man havde. I yeah. Altså, det var jo nærmest en øh, masse bortas lignende proportioner, men... Øh, ja, og Martin, videre. Jamen, øh, jamen, så bliver jeg i denne gang også omkring Red Bull, men ikke fedt. Den her gang, der er det til gengæld Lord Helmet. <laughs> Lord Helmet? <laughs> der har fortalt nyhederne om, til næste løb, og det er jo så i Spanien, der kommer der noget helt nyt. Nå? Der kommer ny benzin. Ny benzin? ja. Total har lavet ny benzin til Red Bull. og Nej, det, hvor lyder det dejligt. Det er 7-tiende deal, lige der. Bum. Det er, og han mener jo også, at grunden til, at Ferrari er blevet så hurtigere på de sidste løb, det er fordi Shell, de har lavet helt ny benzin. Jamen ved du, det har jeg faktisk hørt om. Jeg har, jeg har tænkt mig at spørge, om jeg ikke kan få lov til at fylde det samme på min turbo motor ude i Corolland. Jamen altså, der er jo, alle ved jo, at benzin af brændstoffet i en bil. Ja. Og det er jo klart, det er det, der gør, den køre hurtigere. Altså Og, og specielt øh, mm -hmm. i Formel 1-sporten, 0,7 sekund det, det er relativt meget. Det kan man sige. Men hvis Ferrari kan, så kan Total også. Øh, ja, ja. Øh, jeg vil sige, uden at, uden at lyde som en... Øh... Ej, jeg tror nu kun det 3-tiende del, han har været ude at sige. Men, øh, men altså det ikke er må... det desto mindre, øh, Altså Helmut Marko. Dr. Helmut, han er genial, altså. I, i, specielt ifølge Adrian Newey. Hvis han og Total har siddet der, i mm. jo, og blandet på disken. Spørgsmålet er, om de ikke har blandet Red Bull direkte ja. i benzinblandingen. Det tror jeg. Længere på literen, mere hastighed vejen frem. Gives you wings. Ja, <laughs> præcis. Martin, nu skal du høre? Jeg har en nyhed om fedt. Den Har vi ikke haft den før? Nej, nej, nej. Det er øh, i første omgang, der er det faktisk Ricardo, der er ude. Og her kan man så igen snakke psykologisk krigsførsel kørende imellem. Men Ricardo er ude og siger, om den fire dobbelte verdensmester. Fælde skal nok komme tilbage. Ja, ja. Og det tror jeg måske også nok, Fælde han skal. Men det er jo det her... Jeg giver dig et, et lille, et lille bank på hovedet, der siger, det skal nok gå, lille ven. Og det er altså den nye i Red Bull-holdet, som står og siger det om den fjerdobbelte verdensmester. Ja. Den laver en omvendt Hamilton i Han siger ikke, at jeg har det psykologiske overtaget, han siger, du er stadig bedre end mig. Ja, ja. Men, men jeg er lidt bedre. Med og et Det er mit smil. Ja. Ja. Øhm, og efterfølgende er, er Christian Horner så også ude og, og helt overrose Ricardo for, for, den, for den kørsel, han leverer lige nu, og igen, der synes jeg, det er påfaldende, at rosen ikke længere falder til fættelsiden. Og det er selvfølgelig grund til med reprinsaterne, som de sidder lige nu, men vi snakker altså også stadig om, om uh, deres wunderkind aus Heppenheim, som, som indtil starten af denne sæson ikke har kunne set fod forkert hos Red Bull, udelukkende har skabt resultater og så videre. Og nu kommer der altså den her nye uh, Wonderboy ind fra Australien med kæmpestort hvidt smil, uh, uh, altid rosende ord til, til Red Bull-holdet, uh, og uh, så er det altså ham, der løber med alt opmærksomheden. Og igen, jeg ved godt, det handler ikke om, hvem der scorer så flest. Overskriftet, det er ikke dem, der kører hurtigst nødvendigvis, men det er påfaldende. Fordi de fire sidste sæsoner, det, hvor meget det nu har været, der har Red Bull udelukkende handlet om Sebastian Fettel, altså, det kunne lige så godt have Racing. Ja, eller... Red Fettel Racing. Sebastian Fettel træder igen på Mark Webber. Siger. Ja. ja, holdet. <laughs> ja, øhm, ja. jamen, så har jeg en lille nyhed, men den er ganske kort. Det er bare, at Magnussen, han er blevet interviewet, og han siger, han er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig glad for Jameson Bond. Han er så glad for Jameson Bond, men... Han vil jo ikke have noget imod, hvis det var Alonso, var han marker. Det synes jeg er rigtig godt. Men han fortæller sig ikke, at jeg faktisk er... At han er bare min bedste ven, men jeg vil heller være bedre ven og Malonso. Nej, ja, det siger han ikke. Han siger bare, at det vil heller ikke gøre noget, hvis det var Alonso. Okay. Og, og egentlig, er, jeg synes egentlig, det er uskyldig nok. Æm. Man kan jo ja. fortænke ham, at han gerne ville køre med flere af de bedste køber. Men han siger også lige bagefter, at sandheden er, at han rent faktisk er meget lykkelig der, hvor han er nu. Og jeg tror også, at McLaren er et godt ægteskab. Ja. For, øh, altså lige for Kevin til at få noget hår på brystet Ja ja og, og igen Altså jeg ser bestemt ikke At, at, at Kevin han, han skifter hold i forløbet Altså jeg tror og håber på At han kommer til at få rigtig mange sæsoner Hos huset mig Hvis sandheden er At Ron Dennis er den der har parret Som vi yes. snakkede om sidst Så går han ingen steder næste no. sæson Med mindre han crasher de næste fire løb Ind i botten Ja Jamen så er det dig, Thomas. Hvad har du til at sige, nu skal du høre. Jeg har, desværre ikke flere nyheder om fællet, jeg har til gengæld en nyhed, ikke en særlig overraskende nyhed, om, øh, om den gode livs Hamilton, der siger, jeg er bare så glad for min bil, og det er der vel ikke noget at til. Ja, det vil jeg også sige. Ja, hvis jeg havde fælles absolut hurtigste bil, mest stabile bil, bedst kørende bil, og jeg lå i verdens hurtigste motorsport. Eller verdens hurtigste. Og, og, og lå, film, nummer, et i og I lå verden. nummer et. Og nummer et. Jeg havde udnævnt mig selv som ærne den med det psykologiske overtag. Okay. <laughs> så tror jeg også godt, jeg kunne finde på at sige, at jeg er rigtig glad for min. Bil. Grunden til, at jeg har taget den her med, det er, at jeg synes til forveksling. Den ligner en af de udtalelser, der kunne være kommet fra Red Bull de sidste, de sidste ja. år. Og jeg synes egentlig det er okay, at Hamiltonen kommer men den. er sådan lidt dum. Den er lidt... Indigt den er lidt forudsigelig, men det er sgu rart at se, at det kommer fra andre end Red Bull. Men forestil dig alle de andre kører, der i de sidste fire år har siddet og glødet og hørt på den her ja. Red Bull Saga. Ja. Nu er det fandme med vores tur. der er i hvert fald nogen, der tænker, at den skal have fuld smadret på PR-vognen. Vi udtaler os om alt. Ja, det er nogle gode handsker. Oh, jeg ja, har I set det ur, vi har fået malet på handskerne? Det er også flot. Det gør mig ja. endnu hurtigere. Ja, det... ja. Vi kommer Red Bull i benzin, og så kører vi 0,3 sekunder hurtigere. Ligesom dem der over. Det bliver rigtig godt. Øhm, nå. Jamen, så har jeg en nyhed om Fettel. Nå, det var da skuffende, men på den samme tid Fettel News! Ja, yes, Mania. Nå, men, øh, men det er en kort en igen. Det er bare, at, øh, at Fettel havde... Dem af der har set løbet øh, og, og, og kvalifikationen ved nu godt der, men det var, at det var igen brændstofpumpen, der var problemet for Fettel. Mm. Så det lader til, at de har altså også nogle problemer derovre på en tvogn. Og igen, det er overraskende, at det i år er Fettels bil, og Fettels bil og Fettels bil. Det eneste rig jeg du rent faktisk har haft de problemer, det var det, der koster ham en anden plads. Ja. Og igen må jeg bare sige, nu ved jeg ikke, om det er den, de rent faktisk er skiftet over til, men hvis det ikke er, så skift nu for Delen over til den officielle fire sensor, som alle andre hold bruger. Og lad være med at kloge den mere rundt i hele det Det kan da ikke passe, at en brændstofmåler kan være essentiel for jeres bil. Så essentiel! At I ikke vil skifte den ud, men alle andre vil køre med den. Jeg forstår det. Øhm, jeg har en lille hurtig nyhed om. Øh, egentlig, er det. Jeg ved ikke om det er pænt nyheden. I hvert fald. Så er det Pirelli, altså dæk fra på i den nuværende sæson af Formel 1, som øh, har været ude at rose Valtteri Bottas. Nå? Men det har de. Og de har gjort det, fordi han har kørt enormt stærkt i regnvejret. Øh, og så sidder man og tænker, hvad er der, du du specielt for det? Jo, han har kørt 316 km i timen i regnvær. Det æder meget hurtigt det er boldt lige der <laughs> Jamen, og jeg tror lidt, at det er det de siger med et smil at de siger, he's got some huge yeah. altså jeg ved heller ikke hvad han har tænkt på, når han har gjort det altså der er en chance for at at, at, at speedometeret ligesom i, i Bjergkøbing Grand Prix simpelthen ikke har kunne flyde med til sidste anden. så bare jeg sad og tænkt. jeg ved ikke hvor hurtigt jeg kører jeg ved kun at, at mit speedometer stoppede, lad os sige 300 km i timen. og siden da der stoppede jeg aldrig med at trykke på det så tænkte jeg bare, at jeg kører hurtigere Ja, ja. Og vi har, altså eller måske i særdeltaget, jeg har jo tidligere snakket om, at der er altså et eller andet ved den her Williams, når man ser det inden for bilen, hvor det lyder lidt som om, at motoren har fået hældt salpetersyre ned i røren eller sådan noget. Den, den brummer og støjer og skridt en gang imellem, og der kommer måske også et lille ud og om, jeg kæver jeg alle sammen. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men den lyder, den lyder syg, den lyder forkaklet, men den kan godt nok køre stærkt. Jeg synes, det er så sjovt, at du river Paralleller til Bjergkøbning Grand Prix nu for andet program. <laughs> Hele min motorsportsinteresse <laughs> starter, starter ved starter til Prix. Ja, det tror jeg faktisk også min gør, hvis jeg skal være sådan helt... Mm -hmm. men det var også en fed film. Den det er, Martin, du siger var ja. Det er... <laughs> ja, ja, ja, jeg jeg, jeg, jeg, jeg, jeg hørte, at du er rattet mig. Ja. Øhm, lige en lille anden, måske lidt mere seriøs uh, side note til Williams, det er... Nej, hvor jeg synes, det er rart at se, at Williams i år kan udvikle på deres bil en rigtig retning... De kørte jo lige pludselig godt i regnvejr. Specielt i mm. kvalifikationen øh, så det jo lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig rigtig godt ud for dem. Øhm, og, øh, og, og de kunne mere eller mindre bevare den fart, som, som, som de har vist i, øh, i de tørløb indtil videre. Og det har jo altså været øh, deres kæmpe, kæmpe, kæmpe store øh, problem indtil videre i sæsonen. Det har været, at de, de har simpelthen ikke kunne holde bag ind i asfalten. Oh, det har de nu udviklet sig ud af. Og så kan man så sige, at, det er ved det, at de fik desværre ikke fik til voldsomt mange point. Oh, nej, de holder, at det Men var... det er et billede af et Williams-hold, som, som endelig ser ud til at gå i en koordineret retning, og det har så været et problem for dem før. De har kun et problem. Masser. <laughs> Masser her. Masser af mystikken. <laughs> Faraj, de har bare solgt deres onde ånd der. <laughs> altså, Faraj vidste du godt, hvor meget hvor det er. Altså... altså, manden fik en en fjeder i hovedet. Altså, det, der burde man, og det er ikke, og alt respekt for det, men, men, men der burde man have sagt, nej nej. altså på de amerikanske casinoer, der har man jo det, man kalder en kugler. Altså, altså en, en person, som, som <laughs> casinoet nogle gange har hyret til, simpelthen at gå ned og pille gejsten ud af de her spillere, som er, er virkelig godt vindende. Måske. Måske er det ja. det, der har massers rolle i formel 1. Det ser ud til at komme til, komme til at gå rigtig godt for Williams næste år vi sender masser af det <laughs> Så, så kan han køre det i seng for dem. Med al hans uheld. Hvad så ender hos Mercedes næste år? Ja. Det er den eneste måde, de får balanceret fællet. Og efter fabrikken brænder ned. <laughs> det er jo Ja, Martin, øh, har du mere? Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Der er mange nyheder i det. Øhm, jeg har nyheden om øh, Formel 1. <clears throat> Teamsene, de, de, er, de pusher fire for at få lov til at gøre det mere visuelt spektakulært at se løbet, og der er vi tilbage til, øh, til hvad hedder det Active Suspensions igen ja. øh, et et element som Williams første gang førte ind i Formel 1 Ja, og, øh, og Titaniumsbunden fordi man gerne vil have de her gnister igen Nu er de der jo stadig en gang men, men de vil gerne have de her mange gnister der kom øh, hver gang de ramte den, men det blev jo taget ud af på grund af at, at de blev gjort radsidsfuldt, lavede de her biler. Men altså alle også, der kan huske at have set sender og Prost, og, og altså 80'ernes, start 90'ernes, eller slut 80'ernes Grand Prix kan jo alle huske, altså formel 1-sporten som, som de her biler, som hver gang for eksempel turbund slår til, eller sådan noget, så stod der et hav af gnistet. Hvad var det i 89'erne, det blev stoppet, eller hvornår det? Jeg kan ikke huske det. Ja, de tidlige 90'er, ikke? Ja. Øhm, og det, man også vil gøre, det er, at man vil tilbage til en direkte, de gamle bremseklodser, altså stadigvæk karbonbremserne med dem, der blev helt rødglødende, når rødglødende, man bremser, så den visuelle del bliver mere og mere attraktivt for tilskuerne, og det er eftersigende den vej, teamsene gerne vil have det. Men har de snart noget om, om, om det er noget, der først vil blive indført for, for næste år, eller? De kan nok ikke nå at få en aktiv suspension til at virke ja, på deres biler i lige nu, <laughs> Men, men godt tænkt. <laughs> øh, på samme tid, der vil jeg så lige klistre på den, at øh, jeg har altså også anstedes læst en nyhed om, at, øh, at de seriøst overvejer at, øh, at gøre noget ved udstødningen på bilerne, øh, for at give mere lyd. Og det er jo noget, vi har snakket om at skille gange tidligere, at øh, der er et volumproblem, mange der er et volumproblem i Formel lige nu. Og det virker de altså som om, at øh, de er på vej med en løsning på, og det skulle efter sine være... En forholds og forholdsvis lille ting At montere på bilerne Som, øh, som måske vil, vil kunne give den volumen, Som så mange synes mangler ja. Men grunden til, en af de andre grunde til det her Det er rent faktisk også at det vil blive billigere At lave bilen Nå, er det, At øh, aktive affjedringer De gamle bremsedisker og sådan noget, De skal åbenbart have været billigere at producere øh, Plus titaniusbunden Hvis er billigere at lave End en karbonbund ja. Ja. Så, så det skulle være hele den her cost reduction, som de er i gang med at undersøge, at de har om at få lov til det her. Så. Okay. Øh, Martin, nu har jeg nyhed mere om øh, FEL. Nej, det har jeg ikke. Jeg har desværre ikke flere nyheder, faktisk. Så jeg ved ikke om... Øh... Jeg har to-tre stykker. Gør det. Jeg har en kort en om McLaren, der mener, at øh, de kan vinde mere i 2014, men det har var vi lige rundt om tidligere også. Øh, så, så det viser jo bare, at de stadigvæk er... Still going strong. De kæmper for det. De øh, tror på det. Så har jeg... At uh, Hagenan han er ude og sige, at uh, Alonso dominerer Raikkonen. Nå, nå, nå. Godt. Godt set. Altså jeg det kan er. virkelig, virkelig, virkelig godt lide Hagenan, men... Yeah, ja, det kunne jeg også have sagt, uden at være tidligere formel ikke kører. Det er... Ja, det er egentlig det, jeg havde faktisk, så det var ikke så meget. <laughs> det var da ja, nogle sølige nyheder. Ja. Du skulle lige have i de sidste år. Nej, men jeg har da også nogle andre, men dem vil jeg godt gemme til. Øh... Vi har jo stadigvæk øh... Vildenøven. Ja, vi har... Unchak øh... mm -hmm. Det kan jeg gøre videre, så jeg synes, vi skal springe videre. Yeah. <tryk> Jamen, så er vi kommet til en Ja! Og, og, og det kan jeg overhovedet ikke sige med nogen respekt, så det vil jeg gerne. Kan du lige pifte den op? Uden kom så. Du har sagt, at chak vil løfte navnet 1 milliard gange i dit liv. Og vi er nået til Ugens højdepunkt. Uden <laughs> Fantastisk. <laughs> ja, men øh, Unchak for dem der ikke skulle lytte til podcasten for det er jo sådan den skæve nyhed. Måske endda Ugens sjoveste nyhed. Jeg, jeg er normalt ikke det, jeg selv refererer til som et ondskabsfuldt menneske, men. Martin, har noget? Nej. Ja. Øh, men uh, Crashtor, vores alle sammens vores lille Kjeld fra Colombia, har været på spil igen. Nej, det er altså for Venezuela. Nu må jeg lige korrigere dig. Er han Ja. Det er, det er rigtigt. Det er Venezuela skal Oliemilliardær. Ja. Som godt kan lide lige at køre stærkt. Martin the fact man! Ja, lige præcis. Yes. <laughs> øhm, Crash ja. har været på spil igen, øh, og for de, der ikke så træningen, gik i klippe noget helt specielt. I træningen formåede Crash der først at glemme, at han skulle køre bil, fordi han sad rettet på knapperne på rettet. Det betød, at han havde en afkørsel. Det så sjovt ud. Folk grinede lidt. Alle havde det godt. Alle kunne godt lide Crash. Det var jo ikke gået galt. Men det gjorde det senere. Det gik rigtig galt. Fy, fry, hvor gik det galt? Crash skulle nemlig også køre bilen i pit. Og her laver Crash det, man kalder en rigtig Crash. I stedet for at køre den i pit. Så kørte han i muren, lige foran i <løg> Nej, hvor var det dumt. Det var forfærdeligt dumt. Det var så dumt, at selv Crashter, som ellers har været god til bortforklaringer, det var jo manden, som prøvede at beskylde Guterres, hvor det var Guterres. <løg> det var Guterres, der havde lavet en kørefejl. Det kørte ind ja. <løg> Nu bliver det helt. og skal jeg lige. Crash har før været med man udtalte sig, som... <laughs> oh ja. som man ikke helt kunne forstå. Men denne gang, da jeg sagde Crash Guys, I crashed <laughs> han. prøvede ikke at forklare det. Det var sådan, det var. Øh, det var ikke særlig smart. Det gjorde blandt andet, at Crash ikke kunne stille op til start i kvalifikationen. Så straffen fik han jo selv, og hans hold har nok heller ikke været helt glad for ham. Men er Crash, der er videre til dig, Martin. Ja, og jeg vil jo så over i uh, det, man kalder for uh, det, der er en sprogbarriere mellem engelsk og kinesisk. Det, der sker, det er, at i løbet i Kina, der spørger den kinesiske race official Martin Woodmarsh. Nej, på. det, du ikke Martin Woodmarsh. <laughs> Ej, nu bliver det, jeg lige, nu, det jeg lige så... Det under... også undrigt, hvis der var to Martin Whitmarsh's på ja. banen. Både en kinesisk og en britisk. Det er jo uh, manden, der aldrig er syg, han spørger. Ja. Charlie Whiting. Ja. Øhm, om han skal flage med det hvide flag. To omgange inden for ligesom at vise, at nu er løbet ved at være slut. Der er to omgange tilbage. Det er vil jeg jo gerne lige indskyde, at den slags skulle man tro, de havde styr på i verdens mest præstisfyldte <laughs> motorsport. Undskyld. Ja. Hvor efter Charlie Whiting han svarer "No flag now", og den er lidt, altså den er lidt at mindst Og der, der, der vil jeg "No flag now". Nej, der skal ikke flages nu. Det der så er sket, Det er at øh, vores kinesiske ven, han hører aldrig "No", så han hører bare "Flag now", hvor efter han går ud med det "Check it, flag" og afslutter løbet. Afslutter løbet. To omgange, inden det rent faktisk er slut. Øhm, oh. Hvis vi kigger ind i de officielle regler, så står der en faktisk, at øh, hvis fladet går ud på banen, inden løbet er slut, og bliver fladet, så er løbet slut. <laughs> <laughs> det så er, at Thomas han vidste ikke det. nu er en helt knuff. <laughs> men, en... men det er rent faktisk Det er faktisk hvad der skete Og det er Det er grunden til at øh, Den sidste overhagning Kobayashi laver Den ikke er gældende Fordi det checket flag rent faktisk Havde været flade. så Så øh, Der kan man da sige at øh, kinesisk præcision For en gangens skyld Jamen, jeg elsker også bare det faktum, at en mand, som tydeligvis ikke har nogen som helst forståelse på for lidt, i det han ikke ved, hvornår han skal flage, han får lov til at afgøre løbet. Om, nej, nej, det er jo ikke helt rigtigt, fordi det er jo... Jeg vil jo tro, at det er jo fordi, at de her Geneser, de er opdraget på en måde, hvor der er en kommandovej. Det vil sige, at hvis Charlie Whiting siger, at der skal flages, så flager vi, og vi flager med alt. Så, øhm, Jamen, det er jo så... Altså, vi ved ikke helt, om det er grunden til, at, øh, at ja, Japan er, er sure lige nu. Øh, fordi at Kamui Kobayashi, altså om de på nogen måde har hørt det, men vælger at gøre det, bare for at skade deres japanske Det er politik, ja, ved, ikke? Det er det, er, det er i hvert fald stor politik, kan det blive. Ja. Øh, men synd for øh, Kamui, men sjovt for os andre, Director Shuang... Tao asked Charlie Warden, if a white flag should be shown to mark the penumiliated lab. By radio, Chang relied Whiting's answer to flag man <coughs> with words, No flag now, but Chinese official reportedly did not hear or misunderstood the no. Og det synes jeg bare, vi skal også lune Jacques. Ja, tak for Jacques. Tak. tak for historie. Tak for Crash. Time. Tak for grinen. Og det bringer os jo så til ugens sidste emne, mm. som er ugens æggelståen. Og for dem af der ikke ved, hvad ugens æggelståen er, så er det en nyhed om, ja, en trist nyhed, eller om en kører eller anden official, der har kvaret sig, eller... Det, det er ugens lidt der måske har... Altså, der har skabt lidt miskredit til sporten. Og jeg tror, jeg tror faktisk at i dag, vi har fat i den mand, der har givet rigtig meget til sporten også. Ja. Men nok også den, der har lavet mest lort i sporten. Ja. Men, men Thomas, you take it! Jamen, øh, ugens Æggelståne for mit vedkommende handler om Bernie Eggelståne. Øh, og skulle man ikke kunne følge med, og det behøver man selvfølgelig ikke, hvis man Hvem bare er sætter... Hvem er det nu, Bernie Eggelståne? Jamen, ja. han er manden bag det hele det Formel 1 cirkus øh, vi ser i dag. Øh, han er øh, simpelthen overhovedet blandt hele sporten. Der er, er selvfølgelig en, en organisation øh, bag det hele, men, øh, men, men det er vidt og bredt kendt, at han er manden, der bestyrer det hele. Øhm, og øh, med alt den kritik, vi er meget, meget tit efter ham, så kan man altså ikke tage, øh, tage fra ham, at 1-sporten, som vi kender den, havde på ingen måde set ud, som den gør i dag, eller været så stor, hvis han ikke havde været der. Så, så når det er sagt... Så, så øh, bør I selvfølgelig huske, at vi har kæmpe respekt for det, han har gjort Men han har altså også gjort sig ekstremt øh, dårligt bemærket øh, Både med virkelig, virkelig uheldige udtalelser Men også øh, forskellige ting, som han har lavet gennem sin karriere Og lige nu <coughs> ser det ud til, at øh, han muligvis kan være på vej mod slutningen af sin karriere Ikke kun grund af sin alder, som naturligvis også men, øh, men simpelthen på grund af, at der kører en retssag mod ham lige nu. Og, og vi har... er i Tyskland. Altså lad os lige ja. komme ned på jorden. Vi er i Tyskland nu. Ja. Der er en retsag. Yes. Og hvad handler den retssag om? Jamen øh, nu skal jeg lige finde den officielle udtalelse Den handler om, at, øh, at man mener, at øh, Bernie som simpelthen har bestukket øh, en tidlig samarbejdspartner, øh, som skulle sælge nogle aktier i sporten, til en partner som i Ecclestone gerne så købe de her aktier. Og det lyder lidt langhøjet, det er det også for alle os, som, som ikke nødvendigvis har forstand på den, øh, på den slags. Øh, men, men kort og godt er der altså tale om en sag om bestikkelse. Og uanset hvor man befinder sig, ah, måske ikke uanset, men de fleste steder i verden, ses den slags virkelig ikke godt på. Og det gør det heller ikke for hans vedkommende. Og øh, det kan betyde, at han bliver nødt til at trække sig fra sin position, og han bliver nødt til at trække sig fra sporten, og som vi måske også har hentyget til lidt tidligere, så er det ikke første gang, man har hørt om den her slags sager, øh, forbundet med højende Ecclestone. Øhm, jeg, kan lige, jo, jeg kan lige læse den øh, officielle øh, den officielle hvad hedder det, udmeldelse, fra, det er så fra Crash, siden Crash, øh, som, som han her. Ecclestone is accused of er uh, 44 million eller 26 millioner pund, bribed to German banker, banker Gerhard Gribowski to help ensure stake in F1 was sold to a company he favorite CVC Capital Partners in 2006. Altså, den er ikke så meget længere. Det er som ikke, fordi der er så meget i den. Men jeg synes igen, vi har snakket om, at der har været sådan et par episoder, hvor man tænker sådan, det bør virkelig ikke høre sig sporten til. Og man kan sige, at det her går ikke decideret ud over, at Formel 1 holde ej, men det er overhovedet, som lige nu bliver Altså, bliver, bliver anklaget for bestikkelse. Og det giver skulle sgu lidt sporten et, et, et sote øjeblik. Altså, jeg, jeg synes lige, at vi kommer med en, en oplysning mere. For det er jo kommet frem i dag, at det ikke var ham, der gjorde det. Eller jo, det var det. Men <coughs> grunden til, at han gjorde det... Og det er rent faktisk noget, de tror, der hjælper forsvaret rigtig meget. Det for Børn Edelstund. Og det er, at øh, det eftersigende skulle være... Hvad hedder det? Han skulle være tvunget til det. Altså, Aha. at, at øh, ham her, tyskeren han... Øh, havde blackmailet ham. På grund af, at han havde en masse skattegæld. Og derfor havde Eggleston Øggels, Øggels, øh, hjulpet ham. Det var så samtidig også ude at sige, at hvis han slap for det her, jamen det ville koste ham nok omkring 400 millioner. Boom, boom. <laughs> boom. Altså så kunne han godt købe sig fri og blive fri og, og på den måde ligesom komme ud af det her. Men de måtte også erkende, at med, med den historie, han havde mm. og, og med, med, med det, der har været de mange de sidste mange år, der må man anse Ørkel, hvorfor vi ikke kalde det? Jeg ved det ikke. Ørkelstone. Ørkel. Ørkelstone. For at være definitivt ude af Formel 1. Og det kan jo både være godt og skidt. Altså, det har jo, det ser både åbenligst ud, men der har også været rigtig mange rygter om at John Todd allerede står klar. John Todd, manden som vi ellers aldrig plejer at huske navnet på, står klar til at overtage rollen efter Burn Eggleston. Og han siger... Nærmest på alle kanter, der leder ud til at være, altså du ved, de rejser til hårdere til den stilling. Ikke? Øhm, så øh, jeg ved ikke, om det kommer til at ske i år eller i starten af næste sæson eller noget, men, men det ser vildt skidt ud for Burn -E lige nu. og øh, Jeg tror snart på, at vi kommer til at se en udskiftning. Der mangler jo bare en sækstag eller et eller andet med i så har han vel haft. Øh, ja, det var jo så øh, alle steder. Nej, nu skal jeg passe på, jeg siger, at det var ikke mindre mindreårig, heldigvis. Men, men det var jo. Øh, hvad hedder han? Øh, hans tidligere samarbejdspartner, Max. Sidst. Nej. Det kan jeg ikke huske lige nu, men. Øh, men øh, der var noget sexskandale der med nogle billeder, der lige pludselig ramt nettet, og. Det behøver sig måske ikke at snakke om lige nu. Smuk skal det være. Ja, lige præcis. Martin, din. Ugens. Æggelståen? Hvis du har noget? Nej, jeg ja, har jo ikke. Ja, Nej, øh... men man kan så også sige, at, at den historie sådan overgår lidt. At det er en uge til og det bliver sgu nok ikke større. Nej, øh, og igen, exceptionelt uheldigt synes jeg, for ja. Forsborg. Vi er ved at runde 10. Ja. Øhm, og vi er nået til vejs ind. Nu, øh, synes jeg lige, oh. vi skal huske at nævne, ja... Fordi jeg, som, som måske ikke har tjekket vores Facebook-side, det håber jeg selvfølgelig, I alle sammen øh, regelmæssigt gør, kom ind lige ind og snak form lidt med os, så vi vil så gerne høre fra jer. Mm -hmm. Så skal det siges, at øh, vi nu, ved lidt tid, har formået at øh, få podcasten ud, sådan at Android-brugere også kan hente den. Og det det, har jeg overhovedet intet med at gøre, så det er godt gået, Thomas. Jeg har... Ja, det er teknik. Jeg håber, det virker, vil at sige. Jeg har ikke selv en Android-enhed, men, øh, men det skulle virke, og øh, nu... Øh, Nej, nu skal jeg poste på at være jeg, jeg vil ikke sige så meget mere end, at hvis I gerne vil lytte til vores podcast, eller kender nogen, som gerne vil lytte til vores podcast på Android, så kan det gøres gennem Stitcher Radio, og det er sådan altså en, en gratis app, som man kan hente fra Google Play Store. Øh, når det er sagt en lidt mere kedelig teknisk nyhed, så håber vi også på, faktisk måske allerede med denne her podcast, at kunne få den op på SoundCloud, hvilket skulle give langt bedre downloadhastigheder. det har været et problem, som vi har været... Øh, som man, er, og meget bevidst om øh, Og det uh, giver selvfølgelig også mulighed for at kunne direkte høre den på SoundCloud Hvilket er et fantastisk sted Hvis man både hører podcast og, og nyt musik Så uh, det kommer forhåbentlig sammen op at gøre Ja Og uh, ellers Husk, skriv op til vores podcast Subscribe, endelig uh, Så får I den tilsendt direkte til at være gang Via en Stitcher eller iTunes uh, Og kom forbi Vores Facebook-side, som hedder det samme som podcasten. Ja, vi var ikke hårdt nok. Det er en ydmyg Formel En ydmyg Formel 1 podcast. Lige præcis. <laughs> Jamen med de ord, så er der jo ikke noget løb i den her weekend. Men vi kommer alligevel på torsdag med en ny podcast. Med de seneste nyheder. Yes. Og så går der jo lige nu mere. Så har så, vi, en vi opdatering til det spanske Grand Prix. Ja, og så begynder det jo at blive spændende, fordi det begynder altså at blive på vores bredde grader, ja. og det er jo, udover at det selvfølgelig passer også bedre som rent tidsmæssigt, så er det jo altså også der, hvor de fleste af holdene begynder normalt virkelig at accelerere deres, deres udvikling af deres biler. Der er ikke så lang hjem til fabrikken. Nej, der er ikke så lang hjem til fabrikken, og så er vi også endnu tættere på det, jeg kalder sæsonens bedste løb, spag. Ja, men med de ord. Mit navn er Martin Isøj. Min navn er Thomas Blikfeldt. Tak for denne gang, og have en rigtig god uge, til vi lyttes sved. Tak for nu. Hej.